Karibu katika mwendelezo wasimulizi ya Operation Baracuda. Mwandaaji ni Comrade Mbuana Liam 2. Mimi naitua Ananias Edgar. Na hii nisehem ya nne. Huyu kalusi kabla kupele kwa Kongo kumshugulikia Lumumba. Hamiwayo kufanya kazi ureno wali kupewa jina la The Hangman of Portugal. Ikimanisha mnyongaji watu wa ureno... Kwa ukatili wake thidi ya wanaharakatu wa kikomunist Na bada ya kutekeleza mishini hizo za kijasusi mwaka lefunyimi ya tisa stinatano Kalusi ya li regia Amerikani na li pandacheo kwa naibu mkurugenzi mkuu wa CIA Kalusi bada kupokea ajuku muilo Asubui ya julaikumida nane Akawasiliana na maafza kijasusi wa MYCX wa wingereza Aliwapatia mpango mzima wa parashini hile ya barakiuda Na namna yaku muangamiza lumbwa, maafsa ujasusi wa CIA, MYC sinawaloa VSC iwoberi wa giji, wakiyongozo na kalusi, wakawasili leo padivile sasa kijulikana kama kichacha, agosti muakerufu maji miatisa saini tare kumina tisa, tisa. leo padivile walipokelewa na jasusi malumale itu al Larry Delvin. Huyo alitangulia mapema Kongo ilikuwanza kazi, mpanguwa kwanza ilikuwa ni kumuwa lumumba kwa sumu. Hivyo, jukumu hilo alipewa daktari wa kimarekani, amba epia alikuwa ni askari wa CIA yaliitua Dr. Sidney Gottrib, yani Senior CIA Scientist. Dr. Sidney Gottrib wakatengeneza sumu na kuituma Kongo, sumu hiyo ilitoka Virginia, Amerikani kupitia Accra, Ghana. Kupitia diplomatic pouch, hizi diplomatic pouch ni vipurushi mahalumu vya kidiplomasi ya ambavo yohuo vikaguliu imahali popote pale. Huu yaja sussiwa si yeye, Dr Sidney Gottlieb alichagua kutoa mianjia somi ya, ya kumwangamiza lumuumba, kwa kuandi mianjia ni pesisiwa cha madara kijasusi wa la lamiyayo te bado kutekelezwa. Somi yao ilikuwa na madara makubwa sana, kwaani madara yake ayana tiba. Doktor Sidney, alisafiri kwenye Congo ili kumelekeza afisa CIA, alikuwa leo pa devilla Congo. Larry Dervin, jinsi yako itumiya, mpangoa sumu hiyo ili kusudiwa waiweke kwenye chakula, audawa umenowataka yotumiya lomumba. Lakini bahati mbaya CIA walishindwa kuka melishia mpango huo kwa kati, kuto Canada sum kuexpire, kwa sababu ilichelewa kufika leo pa devilla. Hivyo ikatupoa mtokongo nampango huo wa plani A yukafele, plani B kusokuwa, tarifa ikatumwa Washington DC kwa zero wa mashauri ya kigeni, John Dulles juu yakufele impango huo, waziri huyo kwa kushirikiana nampkurugenzi wakiwa CIA, Alan Dulles, haraka haraka wakawasiliana nama afisa wa London, NYC sinawalewa VSC. Na wale wa VSC Brasso zubeligedhi na kwazmi ya kutowiyanji ya kuipangovu serikariaramia kasa vubo. Mabuto na iliyakatanga chini ya moizese mbeya ili kuivuruga serikari halari alumumba. Mpango hu ukauone shamba tunda na mafanikio ya miche ni njewe. Sasa aturudi impaka leo pa divi le kinchaza. イリクワニアス・ブイヤ・サン・ネカ・ミリ・タレコミ・ナモジャ・ジュー・ライ・マカフォニア・テ m ス・アスティニ・パレ・ジ・ム・ボラ・カ・タング・ア・レニオ・タジ・リム・コブ・ア・マディニ・レリプニ・タング・ア・ウ・ウ・ア・ケ・チ・ネワ・ゼ・リュー・ア・キム・コー・モイゼ・ション・ベ・ホ・コア・キム・ゴム・コーナ・オ・ビリギ・ジ・ナ・マ・カンポニマ・ a ブ・ウ・チ・マディニ・ i ジ・テング・コ・カ・タング・イリト・カナ・マ・ペマ・ト・バー・デ・ア・ウ・ r ウ・ Kwa ni siku chache bada ya uru kulibuka machafuku ili sababishwa na wanajeshu wa jeshi la Kongo. Ambao pamoja na kutaka masulai zaidi na kupandishwa vio, lakini walishinikiza kuondolewa kwa wanajeshu wa kibili giji indani ya jeshi la Kongo. Lumumba alijibu malalamiku ya askari hao kwa kuapandisha vio wa askari hao kwa kumteua mkuu wa majeshu wa kwanza mwawusi Victor Lundula kwa mkuu wa jeshi. Na Joseph Diza ya Mwabutu kuwa mnazimu mkua jeshi. Ukiatiri ya mbali madai ya wanajeshi hao pia kulibuke na jaribiu la jimbulaka tanga na kasasi kutaka kujitenga. Hali ilichochea mapigano zaidi kuwa ni wanajeshi wa shombe. Kwa likuwa kipambana na wanajeshi wa serekali ya kasavubu. Hali iyo ya machafuko. Hali ipelekea vikosi ya moja mataifa UN kuingiri ya kate kwa lengula kuzi ya machafuko na kutuliza amani. Umoja mataifa wakaunda kikosi maalum cha ONUC chini ya mswede ni jenerali Carl Vonnhon. Hili kuenda kutuliza hali ya mambo. Lakini Patrice Lumumba hakurizishwa na utindajikaza vikosi vya UN. Kwani aliona vifanyikazi pasavyo. Hivyo bas, alielekea upando wa umoja usovieti USCR kwa kwaomba misada zaidi ya kuirejisha katanga ili okua imiasi. Pasina kuchelewa majesha u sovieti yali ingia Kongo Na kwanza kushambulia wapigenaji wa katanga walikuwa nataka kujitenga Kitendo chalumumba kumba misada USCR Kili wachukiza sana mataifa magaribi na marekani Na kuwafanya kuwarakisho parashini yao haraka Kwani wali hofia kuwenea kwa itikadi za kekomnis nchini Kongo Ndipo wakaanza kumshinikiza rais kasa vubu カムドマダラカニパテスルムバカサヴォブアカシャウィシカナムシュエカムフュカゼロムバロムバカピンガ Bungenalo リカピンガ Kitendo チャカサヴォブコンフュザカゼロムバカカコソアハトワイオコニキニュメナカティバ Bunge リバテリシャマムザカサヴォブアロムバカウディシワチョウチャケ LACKINITIARIM TAFARUKUHO ulikuwa miingiza waasimu wa kubwa kima taifa kutoka maraikani na nchi zaulaya upandu wa kasavugu na kambia kikomunisti upandu wa lumumba September 14, mwakalifunyumi ya tisastini kanali Joseph Mwabutu wakiwa mnazimu wa jeshi akashawishiwa kufanya mapinduzi kwa kuwaidiwa madaraka na ulinzi baada makubaliano baina maraikani na Mwabutu na kukupewa nguvu na CIA alitangaza kuingiliyakati mtafaruku huo キシャー、アカーギザー、カフォクズワンチニコングワー、シナワチェキウテ、ウムムバー、アカウェキズウズニー、デニアマカザワザリムクウ、キシンギゼオ、チャカンパウリンゼ、ラケニー、アカンバキザー、カサーヴューマダラカーニイス。 Kisha kwa tupanja sarakali wa fuasi wa tulumumba, kwa kwaofia tulumumba angeweza kurejiya madarakani, Novemba kumi natisa muakafu yimetisa sini. Baraza la usalama la umoja Mataifa, China shinikizo la raisi dua ti dhs nohoa, uri changaza kuitembuwa sarakali ya kasa vubo na mabuto, hatayivyo maafisa ujaso sio wakwasirisha mpango wa muishe wakumuwa tulumumba. アーアレッシャー・バラキューダー・イカンダ・コテケレザ・ココモワ・カビサ・ロムバ・オーレッシャー・ヒヨ・イリラティビワ・チネ・モナ・サヤンセ・ダクター・レ・シー・ニ・ゴ・トリブ・フランキ・カルウシィナ・ジェムシ・アングレトン・ーカティ・オーレシャバラキューダー・イカンダ・コテケレザ・コフニス・ム・コブワ Na kwa kushirikiana na wabirigiji nao, walikuwa na mpangu wawu panduwa pili, huku wawu wakio mipewa jikumla kufuruga na kujochea moto. Kwa kwa shirikisha wakina mabutu, shombe na watala muanje, huku oparashini hiyo, ikio mipewa baraka na mfalomi bawdoini wa wabirigiji. Lumumba, kio kizuizini nyumbani kwake kwenye makaza wazirimkuu mjini leo padivile, Tare hiyo kuminambili mweze septemba mwake wafonjimia tisa stini. Huku nyumba yake ikiwe mezunguko na askaru omojima taifa waliosheheni sila nzito nzito. Usiku huo huo hakiwa chini ya ulinzi mkali wafuasi waki olijipinyeza na kufanikio kumtorosha Lumumba na kisha kumkimbiza mafichoni Stan Levile. Lumumba aliamua kuwa miaki sangani ngomi yaki kisiasa Hili kuanzisha utawala wake huko kwa lengula kuikombo wa Kongo. Safari yake ilichukua siku katha. Kwa vile, alikuwa nasimama mara komara, usalimia umatu wa watu uliokuwa wanamgojea. Bila kujua kuwa atarifa za kutoroka kwa kikishansa zinifikia mobutu. Na tayari ya askari wa mobutu walikuwa kimfatilia kwa nyuma, hatimaye lumumba akakamatu wa disimba moja muakrafu njimia tisa stini. akiwa nusu ya safari kabla ya kuingia stanle vile. Kutokana na kunyuma ulinzi wa vikosi vya mmoja mataifa, alipigwa sana. Kisha, akarejeswa leupadi vile kwa ndege chine ulinzi, na alipofikishwa mbele ya mobutu. Alifungwa kamba mikononi na kutemewa mata usoni na mobutu hugwa kiambiwa. Sema sasa, uliyapa ungini maliza. Sasa ni mimi ndiye nitake kumaliza. Kufuatia kukamatoa kwa lumumba, wafuasa wa lumumba kule stanle vile. Walipata tarifa hizo za kukamatoa kwa lumumba. Wakiwa wanaongozo na Antoine Gizenga, wali gitangazia serekari yao ya Free Republic of the Congo, FRC, na kisha kuanzisha jeshi la jemuri hiyo. Kufuatia hali hiyo. Kongo ikasambaratika kwa kugawa nyika katika tawala nne, huku kila moja na mfadhili waki wa kigeni. Wakati serikali ya Mwabutu na Kasavubu kisimamiwa na kupionguvu na ncheza magaribi, serikali ya Gizenga ilipata misada kutoka kambia Urusi na kwa viongozi wanamapinduzi kama raisi Abdeli Gamal Nassar wa Misri. Wakati serikali ya Katanga, Elizabeth Ville eni Katanga, chini ya Moize Shombe. Ilitegemea msaada obirigiji ambapo serekali ya kasai kusini, chini ya lubeti kalonji. Na yupia ilipokea usaidizi kutoka kwa obirigiji. Serekali ya gizenga kwa kushirikiana na piere mulele, ili yaundua kwa jinala lumumba. Na kujiita jeshi la simba ilizidi kupata nguvu kiasi kwamba kufikia disemba 20 mwakarifunji mea tisa stini. Serikali yajimbo la kivu machariki makongo ili yangu kia mikononi mama gyesha gizenga kwa kufa zaidi kana tu kiohillo mabuto alitumaviko sivya ke lakini vile niuko viba ya sahana na kutawanya ka siku sababu ada magesha gizenga yake inge na kutchaka katanga ya kaskazini chini yamkuwa kikosi la Laurenti Dizay Kabila babaya kyo Joseph Kabila. Na kisha kuanzisha jimbula lualaba huku kukiwa na habari za vuguvugula mapinduzi Mchinzima kwa lengula kumrejesha lumumba madarakani Kwa sababu hiyo, serikali ya mwabutu na kasa vubu Iliamua kumuamishia lumumba jimbuni kasai Karibu na katanga kwa moizi shombe Kunye gereza la thaisi vile, karibu na elizabeti vile Kwa muasimu wake mkubwa moizi shombe Hatuwa iyo ilio tafsiriwa sawa na kumukumkifo, kwa kuwa asingeweza kusalimika mikonuni muhasimu wake huyo, alisafirishwa kwa ndege mpaka katanga. Alipo fika huko mpango kuwawa ukaandaliwa, maaskari wa shombe ukaitarifu berigiji, maafusa usalamu berigiji, CIA na MY6 pamoja na asikari maalumu wa shabaya ni sniper kutoka marekani na wingereza. Ukawe kwa sawa kwa kumaliza lumumba. Januari kuminasaba, mwakaifunji mea titha stina moja, Lumumba na maasimu enzaki wa William waziru wa vijana, Maurice Mpolo na makamu wa raisu wa seneti, Joseph Okito. Ambao, walikamata bamoja waki wanjiani kutorokea Stan Levile. Jee, ninini kitendelea? Usikose mwendelezo simulizi hii? もうな a じいにこんぶりりんぼわなりやんと u a a n a は。i a s e すえりが。